Hej hej Hej Og velkommen til vores program. Jeg vil lige sige, at der er nogen, der sidder og tænker, Hvad var det, der skete lige efter nyhederne? Hvad var ja. det der? Hvor, hvorfor var Stevens? Hvorfor sagde han? Hvorfor ja. det? Det er fordi, at der på DR1 lige nu genopsend Et det topprogrammerne. God aften, eller øh... Studer, aften -show, øh hvor med stemmelsen altså var iklædt en blå iglo, og var inde i en ny isbar i, øh, i København, som åbenbart er åbnet. Med is. Flot. Dygtigt. <laughs> Tillykke med det. Dybdeboerne, igen. Velkommen til mandagens udgave det Sorte Spejder. Det er ja. den 23. april 2007, og klokken er nu 14.08. Og det er vores program nummer 1000. Og vi er rigtig glade for, at du gider lidt med. Ja. Yeah. Og... Øh, i dag er vi følgende mennesker på redaktionen. Jens, vores webmand, producer øh, osv. Hej. Vi har øh, filosofen med, Karsten ja. Holt. Som, som i dag har lavet sit første inslag, Reelle indslag. Og jeg glæder mig helt vildt til at høre det inslag. Det kan ja. jeg godt sige. Det bliver så fantastisk. At og høre jeg tror, det sig, at det ikke for at hype det for meget, så jeg tror godt om at at glæde sig. For det, jeg... det tilfører en helt ny dimension til programmet. Det tror jeg godt, du har med. Til gengæld mangler vi jo stadig gry, vores hun... lille røde lyn. Eller stadig, hun gik jo fra i fredags. Hun... Ja, men det føles ved kun som... som et, et længe. Den lille røde raket. Ja. Gry Frid Nielsen. Hun er, er taget til United States og for Mørtegør. Ja, og til sine fyr, som jo er. Øh, Seiken Robby, som jo er lydansvarlig i stump det er altså ham, der Mike er stomped op. Det vil sige, at hver en, der skal trommes, så er det Mike, eller hvad han hedder, Rob? Det har jo været en, uh, en spøjs weekend og alt det der, og, og, og folk sad og nu tænker, skal vi, vil de snakke de snak om, om den lille... Nej, det vil vi, vi måske tale om det. Vi vil tale om den nye lille... Ikke om prinsessen, men mere om, hvad skete der? Hvad sker der ja. for, for folk, som man tror er udenmærkede journalister i det daglige? Nej, man har haft det på fornemmelsen, Anders. Det må jeg sige. At de kunne det? Eller nej? Nej, men der sker det... Men det, vi vil lave, det er jo også en slags forsøg på at lave det, hvor vi sådan er bag om medierne. Ja. Altså, hvor vi er mediernes vagthund. Mm. Kan man ikke sige det? Jo, jo, vi om medierne. Vi er dem i haserne. Ja. Øh, riv dem lidt rundt, men kun kærligt. Og, og der så vil det vi godt, personligt det... godt sende en hilsen til en meget, øh, og ikke noget galt i det, men lige med hende jo, en meget overvægtig journalist på billedbladet. Nej, der er ikke noget galt i at være overvægtig. Nej, nej, det var heller ikke det, jeg sagde. Nej, nej, men det var heller en grund til lige at betone det. Men alligevel er det lidt øh, interessant i den her tilfælde, fordi at, øh, at journalisten jo har haft et uheld. Trine Larsen hedder hun. Ja, øh, jeg synes ikke, øh, at hun har øvrigt slanke så meget, kan jeg se, i nå, forhold okay. til øh, dengang hun var stor. Men, men øh, det, der sker, det er bare, at Trine Larsen, hun er faldet i nogle ledninger. Må jeg læse op? Ja, læs op. Det er øh, nyhedsavisen. Jeg må sige, nyhedsavisen er en utrolig øh, fantastisk avis, og jeg må sige, at den har i haft godt af, at dato er gået ned, for den har fået ligesom lidt mere ben at spralde på. Kan man sige det? Jo. Oh. Det er jo den øh, avis, der er underlagt af mm. en vis visionære ja. øh, mennesker i Danmark, ja. og ja. vel nok ja. dagspressens svar på Fona. Fona, hvor man jo får utrolig god ting. fantastisk, fantastisk service. Noget af det fedeste ved at gå i Fona, det er, at der altid er øh, opvakt service, og de har lyst til at handle, de har lyst til, de siger, hvad skulle der være? Det fede ved, ved, ved Fona, ikke, det er, når du kommer derind, Ja. så ved du bare, at hvis du går ned i musikafdelingen, eller du går i fjernsynsafdelingen, eller afdelingen, ja, ja, ja, ja, ja. de ved alt. Jamen det er fedt. Det er så velkvalificeret personale, Fona vælger at uddanne og uddanner og ansætter. Fantastisk. sætte et grimt tøj på, øh, lever regn og sådan noget, og går ned i den der Fona 2000, som ved på strøet. Ja. Og så går hen til vagten og bare stille op og kigge på ham. Han vil sige til dig, "Hvad kan jeg hjælpe dig?" Med? Ja, det er ikke gang. Det er den utrolige fornemmelse af, vi er et hold, vi er Fona-teamet. Der, der er ikke noget med, hvis man har fået lille lige, lige, lovlig uh, sol under silversolaret, at man så får ved du kan ikke komme ind her. Tværtimod, alle er bare velkomne i Fona, og det fedt. Hvis jeg er fedt. skulle komme på nogen som helst klage over Fona, øh, så er det, at de er for Ja, det kan godt være, kan være lidt, lidt irriterende. Øh, ja. Jeg kan blive forvirret, fordi jeg har ikke lyst til at købe noget, jeg har bare lyst til at blive venner med Jamen, dem. Jamen, det er det. Er, det, det, det og det, det gør de tit, det der. Mm. Det er lidt irriterende, at Flere de er så venlige. Flere dem ringer også hjem bagefter og siger, var til tilfredse? Og sådan er det med nyhedsavisen. Også. Nyhedsavisen har så øh, valgt at dække Trine Larsens døgn. Og det er sig selv øh, en, en udfordring. Og der sker så, så mange... det må bare sige, Trine Larsen, tidligere journalist på Bladet, Tidligere journalist på Billedbladet, før øh, nu hun så tilbage på Billedbladet. Og rygterne vil vide, at hun stoppede på Billed, Ekstrabladet. Oh, fordi hun simpelthen var træt af, af Bladets øh, dækning af de, af de kongelige. Ja. Der har man jo så ansat en ny journalist, der hedder Jan Kørner på, på Bladet, som var på C hør før. Ja. Og Jan Kørner, han er altså den, der er blevet ansat til at skrive og svine øh, kongehuset til. Primært om søndagen. I tillægget ja. flash. Der er det altid øh, historier om, hvor mange penge de har brugt. Ja. Og Hvorfor det de, er det, han ansat til. Han skriver aldrig andre historier end dem. Nej, Og, det, også øh, nok. det man så siger, at en, der hedder Annemette Gregers på, på hun skriver altid pænt ja. om Ekstrabladet. Fordi så har ekstra Kongehuset. Eller om Kongehuset, selvfølgelig undskyld, øh, Fordi den dag, at Kongehuset, hvis det skulle ske, neppe, vil give et interview til mm -hmm. så øh, er de nemlig på den sikre side. Annemette Gregers skriver altid pænt. Det er en gammel tiktik, taktik, ja. øh, som politiet har, har, har benyttet med, med fordel mange år. Det good cop, bad cop. Men jeg ved internt på Bladet i øjeblikket, mm. der øh, har man, rævser man lidt sig selv, fordi man er, er lidt ked af, nu når der er kommet øh, et nyt barn til familien, okay. at øh, kongehuset har været, eller undskyld, har været mest profileret ved at svine kongehuset til. Ja, så øh, og så nu er de sådan lidt, at måske har vi været for grove, også fordi mange af deres øh, læsere siger, at de rent faktisk er royalister og godt kan lide det. Og det er man i øjeblikket ved internt, på redaktionerne derinde øh, ved at finde ud af. Jamen, så skulle du da lige fortælle lidt til lederskribenten i dag i Bladet, som jo har en helt leder om, at øh, Johnny Margrethe skulle tage og tage sig voldsomt sammen, fordi hun øh, ikke øh, kan finde ud af at, at, at svare Det når folk spørger det, hende sport. det. Det leder på. at Ekstrabladet spurgte jo Johnny øh, Margrethe, øh, om, om det var godt at blive fagmor igen og sådan noget, og hun ville ikke rigtig svare dem. Ej. Og så blev Bladet sur over, at hun ikke ville svare dem. Men hvis Ej. Johnny Margrethe bare en gang har læst ekstrabladet flask tilægger Jan Kørn. og så kan man måske godt forstå, at hun ikke har lyst. Nej, for ekstrabladet kan jo ikke lide kongehuset. Så jo, skoen... nogle af dem kan. Nå jo, en, en journalist kan, men lederne kan jo meget heller ikke. Så er hans seng også sur. Men, det, der er men hans, fedt... hans Engel har vel mødt hende flere gange. Øh, da han var inde og sige farvel. Jonny Magræle, det tror jeg nok. Øh, efter episoden. Men der har været øh, her i Nyhedsvisen, er der ren øh, røg at tro i. Og der har de altså en, øh, en glædelig kongehus, som er dejlig, ren Og derfor har de også valgt at dække Trine Larsen i et døgn. Må jeg læse lidt op, eller skal jeg læse det op? Ja tak. Klokken 17.00, og det er jo altså øh, et, et døgn, når man tænker mange, og vi skal senere berøre det i det, der hedder vores nye segment, der hedder Blitzmuren, mm. ja. media og Medier. Mm. Men her, altså, øh, hvor man kan se, at Sunissa øh, har en tendens til at opdele sig selv i en slags mellemgruppe mellem Kongehus og det, de har almindelige at kalde almindelige mennesker. Almindelige mennesker ja. Men der kan man også se her, at der er en grund til, at, at, de har, at de får en hold, fordi der sker meget. Klokken 17.00, vi har fået at vide, at Kronprins Frederik kommer ned lige om lidt og fortæller om fødslen. Jeg går ud fra, at de uh, er... Uh, I farten får jeg viklet foden ind i en tv og falder. Det første, jeg tænker, er, at det er pinligt at falde. En sød fyr kommer hen og hjælper mig op, og så begynder det ellers at gøre ondt. Så jeg må nærmest hoppe på ét ben hen til pressemødet med Frederik. Han er bare så glad. Og jeg stillet ham nogle spørgsmål om den lille ny. No. Allerede to timer senere. Vi venter stadig på Rigshospitalet i håb om, at der kommer gæster til kronprinsparet. Vi har hørt, at dronning Margrethe og prins Henrik er på vej fra Fredensborg. De vælger dog at tage den underjordiske gang, så vi ikke får dem at se, da de ankommer. 1945. Johnny Margrethe og prins Henrik kommer ned med elevatoren, og det hele bliver rent kaos. Det er så her, hvor, hvor Jan Kørner øh, har haft et problem, eller øh, ekstrabladet. Øh, ekstra, Han øh, øh, Hans enkel. Uh, uh, og uh, Jan Kørner virkelig ja, har problemer. Fordi at, at, at dronningen har svaret igen. Øh, jeg humper med, gør så godt jeg kan, og ender i svingdøren med, med Margrethe Prins Henrik får næsten døren i hovedet, og dronningen ind udbryder. Det var da interessant. Nej, nej, nej, nej. Drama? Ja, det tror jeg det tror nok. nok. 21.00. Jeg beslutter mig for at køre hjem. Mit knæ er meget hævet. <tryk> Så jeg smutter forbi Kensoftes sygehus på skadestuen. Det er rigtig dumt en lørdag aften, for jeg ender med at sidde og vente i fire og en halv time. Nej, jeg tænker, uh. alle de fede artikler om gurskad er i mellemtiden. Ja, men alligevel. 1.30 om natten. Det er endelig min tur til at blive undersøgt. Jeg får ryggen mit ben, men det er hævet, og de kan ikke helt se, hvad der er sket. <tryk> Mit ben føles underligt, og de tror måske, at det er menisken, det er galt med. Yus. Klokken halv tre om natten. Jeg er endelig hjemme, og nu er det. at du skal høre godt efter andet. Og får lidt aftensmad bestående af en ostemad og en cola light. <laughs> jeg sidder og slapper lidt af og overvejer, om jeg skal gå i seng eller bare blive oppe. Jeg skal nemlig op igen klokken seks og ud på resultatet. Jeg beslutter mig for at sove og falder i søvn med min lille West Highland valp på maven. Klokken seks. Det er meget lille, når den ligger der på maven. Man kan næsten ikke se den. Så lille er den. den samme hund som Dennis Knusen jo har. Yes, yes. Øh, væk og ringer, og jeg er så træt. Bliver liggende i en halv time, inden jeg stopper. Jeg er nødt til at spise morgenmad, da jeg skal tage nogle stærke, meget stærke smertestillende meget billeder. Meget stærke, ligesom burde Ja, ja, Jeg er tilbage på Rysselshuset kl. 8. Vi har i alt tre fotografer, og tre synes, det på billedet. Det gælder om at gå i god tid, så man kan få en god plads, hvis nu Majer Fred kommer ned med den lille. Der er mødt mange pressefolk op, og nu gælder det bare om at vente. Prøv her. Nu skriver hun også meget, og det er bare det sidste, vi lige siger om den sag ja. for nuværende. Ja, det her at når alle de der idioter, og undskyld jeg ja, det er journalisterne, de står der og stiller meget, meget dumme spørgsmål. Mm. Journalister, som normalt øh, udtaler sig om, om EU-politik, øh, eller om indrigspolitik, udenrigspolitik, de står og stiller sådan nogle spørgsmål. Mm. Mm. Så er det sådan noget, kronprins Frederik, hvordan har Marry det? Hvordan har Marry? Prøv nu lige at høre her. Hun hedder ikke Marry, hun hedder hans, hendes kongelige højhed. Kronprinsesse yeah. Marry. Ikke var... Marry, Marry. Anders, der må vi gribe i bar og sige, så sent som i P3-nyheder her... Jamen, det, det ved jeg godt, men journalisterne, de tør jo ikke at sige det. Hvad så, Margrethe? Men Marry, Marø, du ved, det er sådan, det er lige en tand for folket. Og enten gør man det rigtigt, eller også gør man det slet ikke. Er vi ikke enige om det? Mange sidder øh, derude og tænker, hvordan kan jeg være med til at minimere den globale opvarmning? Hvordan kan jeg gøre min lille ting til ikke at og gøre jorden til et endnu varmere sted at være? Hvad kan du gøre? Der har øh, den amerikanske singer-songwriter og øh, visionære øh, kvinde, tør jeg nok Sheryl crow. Crow, crow, crow. Gift med Leon Armstrong. Manden, som var den sjette mand i verden. Som, som fik... ikke blev taget ved doping, ikke? Jo, det er rigtigt, ja. fuldstændig. Øh, præsital, øh, et mirakel. Jamen, jeg vandt over kraften. Og det allerfedeste med, Men ikke at, over doping, men det... Da, da, han, da han ikke blev taget for doping, så, eller der, der var alt det der onde hirsager omkring, at han havde dopet som sig. Som han naturligvis ikke havde. Absolut. Ligesom Bjarne. Der gik vi, Robbie Williams, Robin Williams, ja, komikeren, øh, ja, ja, ja, ja. en af de helt store, altså som på, aldrig har nogensinde taget stoffe, eller noget, som ud og forsvarede ham og sagde, ja. nu må I stoppe. Ja. Og det er så fedt. Også fordi at han, bro, at han har solgt så mange, gule armbånd, læset, så mange gule armbånd, som Ajah. er gået til en god sag. Ja. Så han kan da ikke være dårlig. Nej, det kan han da ikke. Men hans kone øh, har, har foreslået her, øh, Er han er gået på. fra en anden egentlig. Nej. Hvor skal du altid ødelægge så vil hun være, hey, kærligheden mellem så to vil, mennesker? Vil, som om, at Cheryl Crowe vil gå, nu har han blevet rask, okay, ja, så, så får du jeg. ikke mere presse, så gider jeg ikke være sammen med dig. Er det, det du mener? Dit, dit, ja, sådan er hun. Sniger, er du mand? Hun er sød. Hun er Men hvad sød. har hun sagt? Hun, har, øh, hun er på en, øh, det, der hedder en college-turné. Øh, øh, Save the, øh, the Wales? Nej, den hedder hendes turné hedder... Åh, øh, øh, oh, det er da også lige meget. Hun har bare foreslået øh, øh, rationering af toiletpapir. Fordi vi bruger rigtig meget toiletpapir. Og øh, hvis vi bliver på den måde, så er det til sidst for meget toiletpapir, Der er brugt. Klart. Jeg vil godt starte med at fortælle, hvad der er i programmet i dag. Ja. Altså vores øh, nye øh, ugenlige indslag, Blitsmuren Debat om medier, medier, og medier. Ja, og det går altså bag om, vi er spændende. Vi er sattier i sovs, kan man sige. Mm, Men alligevel med en kant af, af alvor. Vi spinder top satier, ikke. Ja. Øh, vi skal lave svær trolddom over, en apil. Det har vi oh. skulle i tre dage, og jeg lover, vi gør det i dag. Der er top ja. 10.000, og om et øjeblik vil vi vil sammen spille noget. Øh, hvilket top 10.000 nummer det er? B øh, altså, Spiller ja. vi lige et nummer, og så spiller vi det derefter. Ikke? Og så kommer vi også og lave noget, der er rigtig sødt. Det er nemlig mm. det rigtig klunker, og Øng kommer. Ja. Og øh, så skal vi ringe til en præst, og vi skal også ringe til vores venner i Sønderjylland i Røde Kro. Ja. Ellen og Henry, hvis I ja. sidder og lytter med derude, spids telefonen, vi ja. ringer snart til jer. Øh, hvem er det, telefonen. tænker nogen måske. Ja. Jeg har da ikke lyttet med i programmet, så vi vil vi fortælle senere, hvem det er. Det ja. er to meget, meget søde mennesker, som I jo også kan se på vores hjemmeside dr.dk-spider, hvor er vores webcam også virker i dag. Og så er det jo ja. et musikals talkshow, det betyder, at vi har masser af kontemporær musik, og blandt andet også øh, vores ven, vores franske ven, som jo altså, kan jeg sige, øh, i dag er jo, jeg ved I faktisk ikke, hvad hun har stemt på, af de to øh, præsidentkandidater, der Hun er der stadig, stadig på Royal, tror jeg. Royal. Det tror jeg også, ja. det håber jeg. synes, hun ser utrolig øh, Frisk mere ud. sød ud, end ja. ham der, som ja. overhovedet ikke er smil. det Æh, og Fred for... Le Pen, ingen stemmer for. Eller i hvert fald ikke kom nej, med. Lær den, ja. Æh, men derfor så kan man jo sige, at nu bliver det spændende. Æh, ja. Og det bliver altså også spændende, fordi at vi skal jo selvfølgelig have Soko øh, i radioen igen. Og Soko, kan jeg sige mine damer og herrer, den franske sangerinde, som jo har lavet nummer Alchilö, som vi var de første til at spille. Hun giver en koncert. De sorte spejdere ja. præsenterer Soko en koncert i Danmark den 8. juni. Hvor det bliver? Dagen efter min fars fødselsdag. Det kan jeg ikke sige nu. Blitzmuren, debat og medier. Medier og medier. Medkant. Ved Arne Melscher. Så er det vi at træde to skridt tilbage. Åh, oh, hvad ah, så. Nå, velkommen til et lille nyt indslag, som vi har kaldt, valgt at kalde øh, Blitzmuren, debat og medier. Medier og medier. Med, kendt. med kendt. Og øh, det er jo et indslag, Anders massen. hvor hvad sker? Ja, hvor vi ligesom går bagom mediemuren, øh, Blitzmuren, som jo altså er udtrykt i, i, i det, det enorme hav af øh, samlet medieinteresse om meget få og meget ligegyldige øh, begivenheder. Vi tager dig ind bag øh, backstage, kan man sige. Vi tager giver dig et backstagepas, følger dig igennem, stopper op i backstageområdet, stopper op på Olof Palmes i Aarhus, hvor Danmarks Journalist Højskole ligger. Ja. Vi, vi revs op dem, vi river ja, dem om, ja, ja, ja. sætter en pegefinger ned og siger, hov, hov, hov, hov, hvad, hvad var det, der skete der? Ja. Vi twister den, vi drejer den, og, og, og, og, vi, og vi hænger den op til tørre. Og jeg er i den forbindelse meget, meget spændt på at høre, Jens, har du kommet nogen vejene? Om jeg har kommet nogen vejene? Da, det svar, det fik hvis man allerede der. Vi skal... Kan jo. vi præcisere spørgsmålet lidt? Ja, Peter Kortop Geisling, tv-lægen. Nå, nej, den er vi ikke lige kommet videre med. Har du ikke klippet den endnu? Har du ikke klippet den nu? Den findes ikke. Der er ellers nok at klippet. den. Den findes uger. ikke. Hej, Hvad fanden? findes den? Fordi for, det ikke ligger tilgængeligt på nettet, hvor vi plejer at blanke ting. Hvad er det? Mediaarkivet heller? Der sker det af Peter det Geisling. Være. Så Nå, er Det en, der, altså der. De der arkiv, arkivdemonstration, du har med alle deres udsendelser i. Jeg vil godt give, give dig en opgave nu, om du ikke vil være sød at finde Peter Kort Geisling, ja. hvor, han, hvor han fortæller om nyfødte børn. Ja. Tusind tak. Skal vi så holde det indslaget? eller? Men det er, at Vi skal vente lidt med, med blitzmoeren, for det er jo en, en vigtig del af blitzmoeren. Ja, Jamen vi kan godt tage noget. Så har vi bare blitzmuren også i team to. Hvad siger du til det, Anders? Du er sådan en slags chef. Ja, det ved jeg da egentlig ikke. Det ved jeg da egentlig heller ikke. Jeg vidste slet ikke, hvad vi havde indslaget før, at jeg satte tingene på. <laughs> og vi har to klip, der er fastepladser, almindelige mennesker med flag. <laughs> ja, men vi kan også godt tage det nu. Jeg synes bare, det er enormt synd, fordi Peter går Geisling ikke? er jo Jens og filosofen, har en opgave nu. Det er, at I skal finde et klip i Peter Kvold ja, Og så kan vi spille. Vi spiller bare det første klip, der er faste pladser. Vi fortæller ikke noget om det. Okay. Og så er det slutning på enslaget. Så spiller vi to i træk. Og så, ikke? Er det det? Ja, sådan det? ja, det lyder. Hvad siger op. du, God no plan. Det er, okay. I like it. Vil det sige, at der faktisk er faste pladser? Der er sådan forholdsvis faste pladser. I hvert fald er det sådan, at når man kommer til at starte med, så... Gælder det om at få en af de gode pladser, så at sige. En af de pladser, hvor man får kronprinsparet i den helt direkte vinkel og ikke for siden. Og når man så har fået tilranet sig sin plads, så holder man den plads, så er der ikke nogen andre, der kan komme ind og tage ens plads, før at det sådan set er slut. Det var Lidsmuren. Debat om medier. Medier om medier. Med For øh, cirka ja, 7-8 måneder siden, et års tid siden, ja. der øh, falder vores øjne øh, over en artikel, en, en annonce i hjemmet. Jeg sidder i et sted i midt-Atlanten, faktisk meget tæt på Liberias kyst, mm. øh, på et øh, skib, som snart lige er kommet hjem. Øh, til København. Galatia, Galatia. Og der er jo et, øh, også nyt for Galatia i dag. Det var der der. Sådan. Okay. Og så er der øh, så sidder du hjemme i øh, København Anders øh, med hjemmet foran dig og øh, foran du er lidt nede. Vi er ved at bonde en udsendelse, fordi vi ikke kunne sende direkte om søndagen, ah, fordi, fordi der jeg er og jeg og, så vi to forbindelsesrøret for Galatieekspression. Eh, okay. øh, så fandt vi bare noget hjemmet, og så fandt jeg øh, en syvsiders annonce i hjemmet. En syvsiders annonce for øh, en madras, der hedder en Magnetotex madras Som er en øh, madrass, der kombinerer øh, madras- og magnet altså, så man Altså, øh, hvis man, som den person, vi så ringede op til, lider af rosen i benet, for så øh, sker der simpelthen det, at... at øh, så at skulle, man får det, det skulle man få det bedre. Hæ? Det, der så sker, det viser sig, at det er Ellen og Henry, et ældre ægtepar, som har været sammen i cirka 55 år, som ja. bor i Røde Kro i Sønderjylland, som øh, øh, vi så har igennem, og dem snakker vi så med. De Tænger ringer op dag, taler, ja. og vi ringer op, og vi taler og taler og taler over flere søndage i træk. Og de bliver mere og mere søde. Ikke fordi de ikke er i starten, men ah, det var et utroligt øh, rart ægtepar, der folder sig ud her. Den 2. december sidste år, der sender, sender vi. vi vores sidste udsendelse af De Sorte spejder. Ja. Vi uh, spørger Ellen og Henry, må vi komme ned til jeres øh, og sende. Det ja, må gerne. det må I gerne. Vi er nede af Ellen og Henry sende. Og, øh, og der er et kor. Der er øh, Røde Kors Senior Kor seniorkor, som synger dejlige julesalmer for os. Yes. Og, øh, og Ellen har lavet noget godt øh, var sponsoreret af Rabena. Det er jo det rigtige. Ja. Så det. Men øh, Ellen og Henry øh, er vores gamle venner, kan man sige. Ja. Vi sendte fra deres hjem, og øh, vi har ikke ringet og snakket med dem i 100 år. Og jeg, jeg håber virkelig, at det går godt med dem. Der er ja. flere, flere andre, der har set den være med i andre annoncer. De ved ikke, vi ringer. Normalt plejer vi lige at ringe og sige, eller Henne, vi ringer lige. Men det her gør vi altså ikke i dag. Vi håber, alt er ok. Ja. Og de er hjemme naturligvis. Og, og der er sket noget mere spændende. Ja, det er Henry. Dag Henrik, det er, hvis jeg siger, det er dine bedste venner fra København, hvad siger du så? så siger jeg godt der, og det var jo nok glædeligt at høre fra jer. Ja. Åh, oh, hvor er det? godt at høre. Men vi ringer jo fra radioen, her skal jeg sige. Og undskyld ja. ikke sådan, at vi ikke har, har lige har varslet dig først. Men vi ringer mest for at høre, om det. alt er vel. Alt er vel. Åh, oh, gudskelov. Alt, alt er vel. Og hvordan går det nu? Vi... Oh, ja, undskyld. Ja, ja, ja vi sidder nu i haven. Nå, der er simpelthen sol i Rød Kro. Ja. Nå, men jeg, det er troede, jeg, jeg, jeg troede, det regnede. Hvad siger termometer Nej, da... Der... Nej der det er sørge med dig. Finste vejr, du. Henry, Henry. han, skal han, skal han er på termometret, så siger sgu da ikke Nej, men hvad står der i termometret på? Nå, okay. Ja. kan du sige det der? Kan du sige, hvor termometret står for, der? Når, du spørger Ellen, jeg tror du spurgte Anders, fordi så bliver jeg helt vanlig. <laughs> men, mens Ellen kigger på termometret, kan jeg så høre, og hvordan går den med fasaden, ynglen Jo, det er, jeg har fået de første to E. Uh. Kommer der noget ja. af dem, tror du? Ja, jeg ved ikke jo. Men jeg, jeg tager den jo fra. Og øh, så må vi vente til det er sådan en helsne stykker. Har du nogensinde overvejet at lade øh, altså Ellen rube ud simpelthen? <laughs> Hold da <dig> op, mand. <laughs> ja, det er godt, hun ikke, godt, hun ikke lytter mere nu du. Så var der så faldet, det der hedder rimelig meget birkebrand ned. Eh, øh, Henry... vi har jo en... Nu så jeg, er jo en rugemaskine. Åh oh ja, okay. Ja, det er da Så kalder vi hende det. Okay, fin nok. Nej, ja, men det var da en god undskyld for at ligge en uge på ja. ja, må jeg spørge noget? Ja. Hvad yes. siger du? ja, da vi tager ned fra jer af, det i december, ikke? Der er du så ja. sød og rar, at du giver os en flaske rigsvin hver. Ja. Ja. Den drak jeg i påsken. Ej, du det? Og jeg lige kommer over med tømmermænd nu. Hold der fast, er det rigtigt? <laughs> er det muligt, øh, min gode ven, at du kan sende den opskrift? Åh ja. Så vi, øh, eller medmindre den naturligvis er hemmelig, så skal vi ikke offentliggøre den. Nej. Men da vi forlod øh, Røde Kro, kan de sige til lytteren, ja. der øh, sagde Henry, øh, som det rar og dejlige menneske han er. Prøv at høre, I skal have noget rigsvin med hjem, han selv har lavet. Ja. Ellen kiggede lidt på os og sagde, I skal ikke drikke det, I skal ikke drikke det, sagde hun. <laughs> øh, men øh, jeg, jeg kastede mig ud i det til en postfrokost, og øh, det var en kraspøstig omgang, men det smagte rigtig godt. Kan vi få opskriften ja, det, måske? Ja, det, det kan godt bruges, ikke? Jo, det kan succes, der kan den bestand. Hvad med Ellen, hvad sidder, ja. hun og, og læser hun hjemmet? Nej, hun er inde og, og lave kaffe nu. Nå, selvfølgelig. Men øh, jeg går da ind er nu, ja, så jeg har den her bær. Jeg har den her bærbær -bær telefon. Nå, slet, ja. Så du må allerede lige få en snak ja. med hende. Ja, det synes du jeg må lige. Ikke. Du må ikke sige det også. Nej, nej det skal jeg nok lade være med. Men tror du, hun har lukket. Hvordan har I det? Vi har, jo, det, hvordan, det, har, vi har det rigtig godt, men, men øh, vi, vi savner jo lidt øh, ja, og savner, ja, savner, savner at komme over ja. til, til os en tur. Ja, det er faktisk meget sødt. Altså... Ja. Ja, jeg havde, jeg, jeg, jeg har... tænkte på jer i, i går. Hvad tænker du på? skete der. Jeg tænkte, nej, jeg tænkte på at de går. Nå. Nu, nu, nu var det ikke længe der de begyndte de at ringe til os. Så nu var det jo. Uh, ja. Nå, hvor langt er du kommet? Ja, jeg ja, er inde i køkkenet. hvor er der derhen. Oh, <laughs> Ej, hvis du ikke er i køkkenet, så den helt galt. <laughs> så afsikrer jeg ikke revolver. Hun ja. sidder ned på det afsidsstof. <laughs> Nå, oh, hun sidder ja, ja, det, det skal du have lov at fred. Henrik, vil du være Jeg så ved du, hvad, nu, nu. du Du har gerne tak med hende nu, ikke? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. meget gerne. Jo. Vi har nemlig bare kun... Vi får hende nu. hende nu. Så er der radioavis. I, Tusind tak. Ha' en ja. god dag, Henry. Jo, tak. I lige måde. Tak. Og så får du ellen nu. Tak. Tak. tak. Hej. Hej. Ja, det, han. Hej, Kan du høre, hvem det er? Det er Anders. Undskyld Anders. Oh, yeah, er... yeah. Ja, det, ja, det kan jeg snakke at høre det. hvordan går det? <laughs> Hvad? Hvordan går det? Jo, det går da fint. Nå, det godt. Og hvor ja, går det med det går det? Jamen, det går da også godt, ja, ja. Og... Og, og kærligheden lever, kan jeg mærke. Ja, ja, det går den da i hvert fald. Mm, <laughs> vi, vi vil bare ringe og sige hej, og nu er det sådan, at, nu er der, at der er en vi skal 30 om 30 sekunder. Så vi vil bare lige ja. sige hej. Hej, ja. Og håber, det går godt. Ja, men det gør det i hvert fald, ja, da. Det, det. Uha, det, det, det kunne snart ikke gå bag. Oh, men jeg skal, må vi ikke ringe til jer lidt senere på ugen? Det var bare faktisk det, for vi ringede. Vi ringer senere på ugen, for vi vil ja. gerne invitere jer til København. Øh, altså, fredag vi er vi ikke hjemme, der skal vi til Guldbrød. Vi, vi ringer torsdag. Fredag. Vi ringer torsdag, så. Ja, Jeg sagde, ja, så er så bag med torsdag, eller? Super tak. Ha' god det godt ja, dag. Det er godt, da. Hej. Ja. Hej. Vi måde, da. Hej. Ja. Moin. Moin. Moin. Nu er klokken 15, og her er Petræen yder Andreas Halv. Halløje, halløje. Halløje, halløje. Jeg skal nævne noget, du siger Hej, halløj. halløje. Jeg øh, skulle i sidste uge, det er jo sådan at redaktion her, for øh, vi er jo ligesom aftenshowet 35 mand, er ansat på vores redaktion til at lave programmet. Ja, og det er kun, øh, når vi er på det, der hedder Skeleton Crew. Naturligvis. Og øh, kom, Anders. Skruen. Her forleden havde ja. jeg tilbudt jeg over for Jens og Gry sagde, ved I hvad, ungers, det gik I bare afsted. Ja. Her er en, en daler til en iskron, øh, isvaffel, øh, iskage, og så øh, klippet, skulle jeg se klippet podcasten. Ja, det var også derfor, den først kom op dagen efter, fordi det var torsdags, og det gik helt, helt galt. Ikke? Men det var en sød tanke. Tak. Og øh, der på et tidspunkt, der siger du nemlig, halloj, halloj, og det lyder egentlig, rigtig sjovt. Tak. Det er jeg meget glad for. Øh, jeg har i mellemtiden øh, fået lejlighed til at undersøge, hvad det er præcis Crow Crow mener med sit toiletpapir-statement fra i sidste uge. Øh, og det, hun siger præcis er, og det ved jeg, at mange sidder og tænker, hvordan gør vi, øh, hvor hun siger, Uh, hun synes det ville være dejligt Hvis man tænkte lidt over Når hun gik på toilettet Og hun mener godt At man kan få til at, at virke med kun at bruge et stykke Altså one square Per restroom visit Det er altså et blad <laughs> Nu skal og jeg ikke, ikke hun, gå i detaljer Om fakalier <laughs> og sådan nej, nej, noget Nej nej Bare helt præcis kan uh, We can make it work With only one square Per person uh, Per restroom visit Except Of course Of those pesky occasions Og det er dem du sikkert henkender til <laughs> Where two or three Could be required så hvis du går over tre så. stykker toalettepapir, så er Cheryl efter der, Og det har måske en nøgle til, at forholdet med Lance ikke rigtig <laughs> kører længere. Fordi det er med med... Hey Lance! Der vil jeg godt advare, hvis man på nogen måde er under... Og nu bliver det lidt ulækkert, men det er altså vigtigt, stof, og vi gør det jo alle sammen. Øh, på et eller andet tidspunkt, når man har lavet bummelum. Kan du lade bummelum? Nej, jeg siger skide, men det synes jeg ikke, at siger ret. det er også okay, få... Nej, nej, okay, det, det er det. Det er bare for, fordi du ikke ser. Jeg hører dig hjem. Jeg kan lige lave bommelom. Nej det vil jeg så ikke Ej. gøre Men vi havde nogen Den vej hvor jeg boede Som hed Flemming og Torben Som ikke lavede De skulle hjem og lave gaga Og det synes jeg var ah. utrolig ulækkert. Også fordi En lille, lille smule der gaga Nede i den ende oh. Gaga Hvor alting er hvis man på et eller andet tidspunkt... Man begynder at tørre. Man kommer til og brættet, for eksempel. man ikke lader være, ikke? Ja. Men du ved godt, at når man har øh, Så omkring syvende, ja. 8 tørring... Man tager jo man seks tager, øh, stykker minimum, <laughs> så man kan vikle det rundt om hånden. For Gud forbyder, at der sker noget... Men lad os nu få om det her. <laughs> ja, men kender du? Prøv okay. lige at tænke dig tre stykker toiletpapir. Du har jo lort op af hænderne, Cheryl Crow. Lad <laughs> nu vær for fanden. Det er jo ikke den måde, man redder hende på. du har på. bare et stykke ad gangen, så vil fingeren jo ja, men, lad bryde, bryde sej sejlingen på papiret. Nå, det, man skal satan. gøre, det er, at man tager man tager seks tager blade per gang. Minimum. For <laughs> du skulle kunne lave det, der hedder et, et lortebarriere, ikke? Det er vigtigt. <laughs> Fordi det, man gør der, så, så tørrer man så på et eller andet tidspunkt, når man har haft 6x6, det vil sige cirka 36 blade, så begynder man at ved at lyve Anders. Det gør du også. Jeg gør Begynder det. man at tjekke, ja, ja. visuelt er der stadig noget at tørre efter, som man siger, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, jeg vil sige, i snit, der ligger det en 10. 11. gang, man tørrer. Og der er man så oppe på 60, 66 blade, og det er sådan også. en kvart rule. Så er det her tøjlepapir efter man har, har om bag i, så er det jo så rent, at man kan foretage... En, altså man kan foretage Spiser det. Man kan have mm, Man kan det hænge det tilbage. Jamen præcis, men det er her, man begynder at overveje at stå op. Lige så stille, så løger jeg af. Så går man ned på de der 3 4 aktive de næste 7-8 tørringer. Så man, og sidst tager man en lille demonstrativ med den der Sheryl Clow-krogblad, som jeg valgte at kalde det. Ikke? Allersidst, får man lige dypper efter og siger, sådan, mine damer jeg. og så skylder man ud 3-4 gange til papiret igennem vandlåsen. Sådan tørrer man så Cheryl Clow. Det andet, det er, det er en gang, jeg ved ikke hvad. Og det er, det er derfor, at de der tosser aldrig nogensinde rigtig forvind i sejlen. Det er fordi at i lugter på fingrene. Hun er altid retter rundt med en ordentlig børn til altså spor i en cg Der stopper vi altså. Det er godt, hun har ikke opdaget, at man kan dele det der en blad i to, faktisk. Lille fattig lus. Da jeg var dreng, ikke? Ja. der havde øh, nogen, der hed Savitz et firma, der producerede øh, fugtserveret. De har forsøgt at introducere... En, en, en, en efter -turn med sådan et lille parfumeret... Øh, man kunne, når man var færdig... Du med dufte med jordbær i, Nej, nede i gargaren, gargarhullet. Nogte <laughs> man af jordbær? lugtede ja, man af jordbær? Nogte at kunne væk hund, men, men, men, men altså, de fik aldrig helt stor succes. Nej. Men min mor købte en, af den stod på badekarret, og så grinede lidt af den. Man kunne kalde det kramuller. Det kunne man sagt. kramuler øh, Har du en kramuller-serviet? For at sige som det er, det er ikke sådan. Vi redder verden, og lad nu vær at tro, at man skal have dårlige at øres i Og, og lad vær med at gå på toilettet og tænke, åh oh, nej, nu laver jeg gaga. Men vi tænker på, jorden, det der er nej. det værste ved det her nu, det er, at der er rigtig mange, der har tænkt over, der sidder senere og tænker, de er lige sat sig. Ja. Ja, det er, er nok det hele for det, at gøre saler, jeg kan jeg der er jo nogen, der det, det er bare sådan et snap snap snap. Sådan er det. Vi andre, vi skal se det. Altså det er det som at skære en pølse, jo. hvor man simpelthen har Hvem var det der helt seriøst? Ah, <laughs> vi høre en god historie. Når det er, du må ikke blive uliger. Det, det, det er det var lidt sinde måske. Ja, det kan være. Det var en fantastisk historie. Det sker der. Jeg har jeg har nogle venner, ikke? Og en af dem arbejder også her, var har sådan, ikke? <laughs> Ja. Hans kærestes fætter. Okay, ikke? Okay, det var skært. De var meget, meget små og sådan noget. <lødder> Nå, så lad os bare kende hende G. Lad så g gis G's... Øh, ...mormor, tror jeg det er, eller farmor er det. Så har fætteren været på <lød> so lettet og lagt en ordentlig klipper af den af en mukkert. Men okay. det vilde er så, så står han derude, og så skal han jo trække ud. Som man jo skal. Fandt, det kan han ikke. Jeg videre. <laughs> Fordi jeg klipper den søvpølsen. Den er så lang. Så gis mormor må gå ud og klippe den over <laughs> Før, at den kan med med ud igennem vandlåsen. <laughs> de gider æde den. Ej. Det, Ej, det, er, jeg, det, var, det var stadig ikke mening, at det skulle være her. Nej, nej. Undskyld. Eller ikke undskyld. Eller bare... Men det fører jo fint hen til hjemmeslæge, som i denne her uge har tema om tarmskylning. Det glæder mig meget til. Vi er klar, og øh, hvis man går ind på Google i dag, så er der Isbjerg under Google-logoet. Ja, og der, hvorfor er der det? Der også, hvorfor er der det? Det er, der det er fordi, det er synd for jorden. De sorte spejder præsenterer Klynke og ønk. Ja, hej. Hej, Klynke. Hvor er du mere så længe? Hej, Ynk. Hvad? Hej, Jeg har været ude med Christoff. For oh, Kristoffer, jeg har været ude mad. Det er meget synd for dig, du har været ude med Kristoffer, som jo er en mærkelig komiker. Ja. Hvem er det synd for i den her ugeklynke? Det er synd for alle brøndefansene. Ja, for de har tabt igen. Det er bare 16 ødekampe på at se et lortehold. Men der er da også rigtig smål, at de smadrer deres egen bus. Jeg kan lige lære det. Ja, det var jo synd for bussen. Ja, og Per Jelsen, der har siddet i sit trætog hjem på vej med Haru. Det er også sygt, at, at dem, der laver busserne, ikke har lavet dem godt nok til, at de ikke går i stykker. Synes du ikke det? Man kunne godt lave sådan en særlig meget stærk bus til fodboldtosser. Hvis ja. jeg godt, man kunne. Ja. Jeg synes også, det er sygt, for så krav, at han ikke må sige, at det er, er længere. Ja, og så det de har måske siddet. Nej, det er synd bare for Søren. Nej, ja, nu skal sætte nazisterne, du Nej, det er det ikke. Det er Nå. han ikke. Men han går og andre og han ikke ser der. Må jeg sige, at han er det, sidst. Nej, han sammenlignede bare nogen med det. Som, okay, der jeg sammenlignede så krav på sig med nazisterne. Hvad så? Nej, så er det synd for dig. Så kommer du ind i noget, der hedder fængsel. Og det er slet ikke rart, for der har været nogen autonom inden og lave det hele med graffiti. De fik McDonald's kød. Ja, yeah. og da de var ude og male stævnsgadeskole over, så spiste de sushi. Det synes jeg er rigtig tjekket. Det er dyrt. Altså mens de besatte og malede, så bestilte de sushi nede og stik sin sushi. Det, det er dyrt der. Ja. Det er dyrt, men det er jo man sparer også penge på huslejen, når man besætter Det er mm. for at købe dem. Ja ja, det er jo. Ja. Okay. Jeg også, også synd for Nybro. Hvorfor? Han har ikke rigtig så meget at skulle sige, når der er de der live-udsendelser om den lille prinsesse. Han sidder bare glad. Er det kun mig, der skal sige noget, det er synd for, Klynke? <laughs> jeg, jeg har jo ikke nogen, det er for, forhælde. Eller jeg har ikke noget det er sølv for. det er for Louise Fræbert, er det ikke, det? Det er fræver, er det ikke Jo. Hvorfor er det det? Hun mangler, hun ser lidt blevet. Hun mangler at få jern. Ja. Yeah. Hun mangler at få det Har vi i busken. <laughs> <laughs> De sorte ah! start er præsenteret. Klynke. Og <laughs> Undskyld. Jeg vil sige, at jeg var meget... Jeg var... Efter du lancerede din nye figur her sidste gang, så var jeg meget... på nu er jeg ikke... <laughs> Nej, men det er bare, at jeg, jeg ved det ikke, for det har jeg jo ikke skrevet noget ned. Jamen, du skal, det skal komme. Det er jo sådan en flow of consciousness. Ja, vi er. Yes! Blitzmuren, debat og medier. Sådan der. Nej, du skal også have sagt det der medier og medier. Major og medier. Med kant. Nu skal vi kaste os ind i vores nye indslag, der hedder som de sagde, hvor vi altså går bagom nyhederne. Ja. Og øh, vi har tre rigtig gode klip, kan jeg forstå. Ja. Og lad os da høre det første klip. Det nej, første... Hvad går du ud på? Ja, nej, det er længere det ikke. At vi, at vi hører øh, medierne, hvad medierne har sagt, så behandler vi det. Og ja. det er der, øh, vi går bagom. Ikke? Ja. Altså, og det vi har, scenariet øh, er tilknemligt. Det medgiver vi. Et tilknemligt scenarie, vi har, øh, vi har blitzmuren foran Rigshospitalet i weekenden, hvor vi jo fik en ny øh, tron-ting, øh, ja, ja, ja, øh, og, øh, og der, der er rigtig meget padlen her. Det, vi, vi, vi skulle have hørt, øh, som desværre er, er forsvundet, er jo, at der er to journalister, der, der, der jogger i spinaten. Nu har vi kun én journalist der gør det. Og det er fra radiovisen her kl. 12 i dag. Og øh, du var der, da det hele gik løs. Hvordan oplevede du det? Jamen altså, forhallen her på Rigshospitalet, den var jo proppet til randen med forventningsfulde journalister. Og der var faktisk også ganske mange øh, helt almindelige danskere, som var mødt op med flag og blomster. Vi gør stoppe, øh. ja. Det synes, klippet er også færdigt. <laughs> Nå, okay. Så jeg synes at jeg godt høre det igen. Ja. Nå, du vil gerne have det igen. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil bare sige, altså, det var fordi, at der var en først i morges i Godmorgen Danmark, så ja. sagde, at der var mange øh, journalister, men så var der også rigtig mange almindelige mennesker. Ja. Og så blev det så gentaget her i dag. Og der da vil jeg godt understrege, at journalister er almindelige også mennesker. Også almindelige vi mennesker. Bag almindelige jamen, jamen det er af, i, det. Er og i, det, er og det. Øh, men også fordi, hvor mange almindelige mennesker var der i virkeligheden nok? Jeg tror, der har været flest journalister. Det tror jeg og journalisterne er blevet sur over, at der har været... Almindelige mennesker, der har generet deres almindelige journalistiske arbejde ved at spørge, ja. hvem ligner den, mund? Øh, hvilket far hår har den? Mm -hmm. øh, flot. flot, flot og mere flot. Men der er heldigvis hjælp fra Danmarks Radio, som jo har en mand ansat til, at, øh, og, når der bliver født babyer. En, en mand, som jo ikke laver andet. Øh, Nej, han får i hvert fald løn øh, for øh, kun at sidde og vente på. Han er den der hedder eventmand ja. i DR, og er øh, så øh, ansat øh, primært til i hvert fald, at holde øje med, hvornår kommer nye børn i yes. kongefamilien, yes. og hvad kan vi så sige om den. Ja. han har haft en travl weekend, til jeg nok, sige, hvor han jo. Jeg ved ikke, hvilken dag var det, æh, Jens, at han var i. Det var her til formiddags. Det var i formiddags, simpelthen ja. i dag, han yes. har været. Oh, for seven. Og det er jo øh, har vi talt om tv-lægen. Peter kornok Geising, som jo ikke er den rigtige tv-læge mere, fordi der er jo kommet en ny, som man synes jo på var lidt bedre. M end men end er han der stadig? Jeg tror, han er ude også. Jeg tror ikke, der bliver noget lænsbor i øjeblikket. Nej, hvad gør vi så med alle de sygdomme, vi ikke får svar på? Jamen, der må man jo vende sig mod ude og hjemme, som har en fantastisk levebrødkasse, hvor Peter Gårdberg er sikkert i øvrigt også er. Okay, vi skal ikke gøre med klippet. Jeg vil nybrug og til Peter Gårdberg, at du er jo tv-lægen. Sådan. Så han får lige til Så er de altså bedste venner. De er også begge fra Jylland. Og lad os da høre klippet, som det lød i formiddags, på dr 1 hvor er det De TV-lægen altså er inde. Sige... Også fordi TV-lægen er bare den helt rigtige jo. Han er jo kendt som børnelæge. Han er jo kendt som, som den, der redder børns liv rundt omkring. Han er ja, jo ikke han... kendt for en, som giver blomster til meget gamle mennesker, ja, som nej, har haft øh... skørbu eller to... bologskandale. Er... Nej, nej. Han kommer ud han ved alt om børn. Derfor er han den helt rigtige invitering. Og sidste gang, da prins Christian blev født, kronprins Christian blev ja. født, øh, eller han, han er han prins. Det er lige meget. Christian. Øh, der var han jo med en, en håndfuld øh, skarpe betragtninger omkring blitz og babyer. ja. Fordi der er jo mange blitzer, der er en lille baby, er det et problem? Dengang, så vidt jeg husker, lovede han at undersøge sagen. Og det er jo det, der skete, når det ikke ikke, Jens? Jo, nu har han vendt tilbage og har undersøgt sagen. Og det er jo kun to år eller, siden. Eller ikke sig. helt. Han kommer med en eller anden lang udredning om, at der ikke foreligger nogen konkret dokumentation for, at blitz kan være farlig. Men det, det kan han selv fortælle om her i klippet. Spændende, lad os høre. Også hvordan er sådan en lille bitte pige, som bare er to år gammel, hvad spiser to hun? Dag, ja. To dage, ja. Hvad siger <laughs> jeg? To år. To Vel, år er det, når Øh... Men jeg bliver seriøst jeg hører det helt seriøst jeg bliver oprigtig sur. <laughs> det skal du ikke. Jeg jeg hilser pænt for jeppe nybo øh, når vi er ud. Han han er også rigtig sød og sådan. Han er fantastisk sød fyr. Men hvem er det? Hvilket redaktører, hvilke øh, nyhedschefer ja, men... er det som stadig er øh, som som som som finder på at der skal være noget så pisse ligegyldigt som som Jeppe Nybo skal spørge, hvad spiser barnet? Hvad, hvad spiser man af to hvad langer skal de lort. Man, gøre, man spiser Hannes. lort, Jeppe Nybo. Hvad tror du, man spiser? Man spiser bryst. Det er derfor, kvinder har dem. Ej. Det er mælkedepoter. Der er også en anden bi bivirkning, eller ting. Skal man... jeg give børn? Okay. Hvad spiser hun? Sover hun? Hvordan? Ja. Nej, små Stop. børn er vågne. 24 timer i døgnet, ja, Og Jeppe de Nybo. spiser ikke noget? De sure øh, græn? Ja, det gør de. De sidder bare og suger på grænkogler. Er hun lige nu? De sover, de sover det meste af tiden. Øh, Ej, hvor stor og... nyhed. Og flot, Ej, flot, led, dr. pjuske Jeg vil sige, de er allerede der meget, meget forskellige børn. Det er svært at lave statistik, men de sover meget. Ja. Ja, men så siger du noget alligevel. Du godt kan lave jeg statistik Det er sikkert, Ammed. Øh, og det vil jeg også tro, at øh, kronprinsen og kronprinsessen med de erfaringer, de gjorde sig den til præsentationen. Af pr der vil jeg altså lige sige, der siger han det rigtigt. Der var vi lige i Kvoldrup. Han kalder hende ikke Mary. Mare. Der er det jo. Kronprinsessen. Ja. Ja. Christian, de har gjort det samme nu her, for lige at lægge den dæmper. Vi bliver alle sammen en lille smule mere sløve og beroelige og afbalancerede, når vi får noget at spise. Så det gælder Hold også det størrelse. Nå, Der er lige en ting, vi lige skal vende, fordi Åh, ja. vi har fået at vide, at pressen... Åh, pressen... oh, ja. Nej, det er bare, at han, han, han, han, han fortæller her, at, at den prinsesse sandsynligvis har fået, fået bryst, inden hun kom ned. Øh, og, og så sammenligner med, at det er også det, vi selv gør polespil igen. Jeg skal bare jeg lige få noget rigtig hissig musik okay, til at spille no, bag. Ja, det, det er, er rundt, det. Er Vi kører igen. Er du klar? Nu ja. ikke må bruge blitz. Det var ligesom som sidste ja. gang med prins Christian. Det betyder mig, prins... det for jeres arbejde, vel? Jeg syger synes... ikke så meget. Nu har TV jo væs så venlige at sætte lys, men Næ? det var konge Frederik, der faktisk ikke ville have det sidste gang. Han var bange for at de skulle Hvem er han der? Det ved konge Gud. Hvem er det? Er Hvem det ikke en sociolog Tossen? Jeg kan faktisk ikke huske en eller anden kolorit. Øh, det er jo en chefredaktør på BT, et par Nej. Jo jo, det er han tror jeg han er chefredaktør. Det er han nyd jo det han nyd i barnets øjne, barnet skulle blive nervøst, og, og det ønskede han under ingen omstændigheder. Eller er det hende, som engang sagde, der George Buslandet i at der kommer en flyver, nej, der kommer to flyver, og der, der kommer to. hvilken <laughs> en så er så for Swan, hvis der kommer to? Nej, nej, nej, jeg kan slet ikke finde ud af det. En anden fantastisk dækning, at det er event. Det vi også venter på med hendes pædagogbegejsning, det er, at kan han gentage øh, succesen fra sidste gang, hvor han jo, da Mers kom forbi, sagde, at der går mærsk det er en af Danmarks fineste mænd. Skal vi høre mere? eller skal ja, jeg Nej, virkelig? vi skal okay. have mere. Okay. Så, vi har bare travlt det. Jeg vil fra forældrene. Ej, hensyn til det lille baby. Er der noget om Baby. Det kan da godt være. Altså man kan sige, da. da ja, oh, hvad Stop skal jeg, jeg, lige her, hvad skal jeg finde Manden har haft to år til at researche den. Det er ligesom ved hans opgave siden, Christian han får forbi for en der. Tjek det med blitzen og øjnene og prinser. Og hvad siger han... han? Ja, ja, det kan da godt være. Bror, øh, prins Jorkim og, og prinsesse Alexander præsenteret, der... De ville jo gerne have Ja, de blitz. Der var der jo sådan set rigel med blitz, der der så vi gerne husker i hvert fald. Så jeg undersøgte faktisk dengang, okay. og der har man ikke rigtig sådan kunne finde noget ledvidenskab i dokumentation for det. Men på den anden side, nu er der så øh, flotte lys sat, som der er i dag. Fotograferne behøver ikke at bruge det. Og sådan nogle børneøjne, der kun er en til to dage gamle. Lad os passe på dem for en sikkerheds skyld. Jeg synes, det er ganske fornuftigt. Og så tror jeg også, at, at igen, som vi snakker om før, et medievand, kronprinset par, vil sikre sig, at børnene ikke bliver forskrækket. Hvis nu Anneliese har ret i, at prins Christian på et andet år med, har hun måske også blivet forskrækket. Oh, ja. Jeg tror, det var vores... Øh, vores... Øh... Sævænige udsendte hofreporter Claus det tørt der regnede ud sidste gang at også til Claus Klausne De med den fede tjas. Der er du virkelig. Nej, var der god. 8 år på Journalisthøjskolen Jeg er selv på DR nyheder. Det der er den journalistiske Håbog, Højborg Håbog. i Danmark. Højborg er det så meget også blevet til nu. Er uh, fucking undskyld jeg siger det. Nej, Kom, nej, nej, nej. Nej, men det er færdigklippet. Oh,